И накрая, третата идея, мъдростта на Суфи. Суфи е син на настоящата пълнота. И за това той не произнася думата утре. Колкото по-добре човек вижда материалния свят, толкова по-лошо той вижда духа. Мечът на реалността, това е защитата на Суфи, защитата на чистия човек. По друг начин казано, в сферата на духа няма разделение. Ако този свят изглежда бездънен и огромен, помни. За всемогъщия той е по-малък от атом. Бог в своята доброта ви плаши за да отидете на безопасно място. Тук Софизма иска да каже, че понякога Бог изпраща строгото си лице. За да може да те предпази от нещо по-лошо. Затова Той те заплашва да се върнеш назад, защото ако влезеш неподготвен, ще отидеш на опасно място. И затова Той в своята доброта, в своята милост, Той те предпазва. Разсъдъчното търсене не е истинското духовно търсене. Духовното търсене е от друг вид. Духовното вино има друг състав. Там, където няма виждащи хора... Всички слепи ще загинат. В бедността, казва Софизма, можеш да намериш несметни съкровища. В бедността можеш да намериш несметни съкровища. Всичко без изключение е сътворено красиво и прекрасно и мило но е предназначено само за този, който вижда. А жената, тя е величенствен лъч от Аллах. Тя не е просто земна възлюбена. Жената е духовна. Никога не е била земна. Жената е духовна. А не сътворена, както изглежда. Тя само изглежда сътворена, но не е. Тя е съзидателна, а не сътворена. Той всякога вижда ясно твоето желание и мнение. Така ясно, както ти виждаш косама в чистото мляко. Правоверните се боят да не се отделят от своята вяра. Казва един суфи. Значи правоверните се боят да не се отделят от своята вяра. А аз се боя да не се разделя с Тебе. Да не се разделя с Аллах. До така степен ни ги интересува вярата. До такава степен са погълнати от Бога. Че вярата просто става без значение, защото Бог действа. Новата мъдрост не попада в старо ухо. Еретикът не обича религията, казва Алхалач, той обича Бога, той знае, че религията изчезва, а Бог остава. И казва, аз станах неверник към себе си и верник към Аллах. Неверник към себе си и верник към Аллах. Аз съм ви казвал тази, този глупав съвет, който много хора си дават, трябва да вярваш в себе си. Напълно погрешно, пак ще го повторя. Вярвай на Бог в себе си и после той ще научи как да вярваш в себе си. Но когато поставиш Бог на второ място и вярваш първо на себе си, ще бъдеш разочарован от себе си. Така че винаги на първо място е Бог, ако искаш да разбереш и себе си и другите, но най-вече трябва да разбереш Бога, за което ще говорим другия път. Всичко е послание, казва Суфи, от Аллах. Дори и глупакът е посланник на Аллах. Трябва да разбереш какво иска да ти каже Бог. Каквото и да правят хората в света. Аллах никога няма да бъде заблуден. Каквото и да правят, каквото и да мислят, както и да хитруват и мадруват, Аллах никога няма да бъде заблуден». Понякога Аллах ни изпраща силен враг за да ни привлече към себе си. Ще повторя. Понякога Аллах ни изпраща силен враг за да ни привлече към себе си и с това да отстрани врага от нас. Когато станем единни с Бога, врагът изчезва. Суфи е този, който така е уловил Аллах, че Аллах не може да се измъкне от него. Пак ще повторя. Суфи е този, който така е уловил Аллах, че Аллах не може да се измъкне от него. Сещам се за учителя, когато говори за октоподите. Когато те хвани октопод, каза учителя, ти пускаш, той не пуска. Ето ви един съвет, каза учителя. Така хвани Бог, че той да те пуска, а ти да не го пуснеш. Така, следваща лекция на 1 май.